Ràdio i la fan. Per a molts, el divendres és el millor dia de la setmana. Per a nosaltres també. Per fer lliures, el programa de ràdio d'activitats i esdeveniments per al cap de setmana i el nostre temps lliure. Trobades, concerts, fires, cinema, teatre, internet, llibres i un petit o ben llarg, etc. Ah, i tot això ho remullem amb una bona selecció musical. Per fer lliures, els divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Vilafant. A Ràdio Vilafant, perfil lliures amb Rafael Dos Santos. Divendres 20 d'abril de 2018, la primavera ben entrada. Són les 7 de la tarda i 5 minuts, engeguem... Engeguem, sí, l'espai radiofònic anomenat Perfil Lliures, un programa d'activitats per al cap de setmana i el temps lliure. Sí. I aquest divendres 20 d'abril de 2018, doncs, a banda de les nostres seccions habituals, parlarem amb la Cristina Balzera, responsable de comunicació del Centre de Recuperació de Primats de la Fundació Mona. De fet, l'entrevista la portarà a terme el company Ismail Santos. I com cada setmana, doncs, col·laboraran en aquest programa l'Encarni Martí amb l'Agenda Cultural de Barcelona, via telefònica, en Raül Aguilar amb la llista de concerts, també via telefònica... En Diego Martín, que ens proposa doncs, esports i sortir de la natura, aquesta vegada en directe aquí, al nostre, al nostre estudi, de fet, de fet està aquí a la meva dreta, i l'Ivan per el control tècnic, que està a l'altre costat del vidre. Com cada setmana o com sempre ens podeu escoltar a través de Ràdio Vilafant directament i de forma tradicional a través de la freqüència modulada 107.3 de la freqüència modulada, com deien però només aquí a l'Alt Empordà si teniu sort més enllà, no, jo diré que no I arreu del món, sense cap tipus de límits, a ràdiovilafant.net Bé, em sembla que la Xina i a Corea del Nord potser no, però està per veure um, Doncs molt bé... Uh, hem començat dient que avui és dia 20 d'abril, sí, que està ben entrada la primavera, doncs 20 d'abril és, o 20 d'abril en castellà, seria una cançó dels Celtes Cortos. I precisament amb aquesta cançó doncs iniciem el nostre programa i és que resulta que el 2012, ara fa ja 6 anys... Van tenir com a convidats els Celtes Cortes al programa, tot i que va ser una entrevista via telefònica, perquè el dilluns 30 d'abril del 2012 doncs, van actuar a les a l'embarraca de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres. Sí, com passar l'any, 6 anys de l'entrevista que vam tenir amb els Celtes Cortos. Doncs, sense més dilació, comencem el programa amb aquesta cançó mítica dels Celtes Cortos, 20 d'abril. 20 d'abril de del 90 Hola, chata, com estàs? Te sorprende que te escribas? normal Pues es que estaba aquí solo Me había puesto a recordar Me entró la melancolía Y te tenía que hablar ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del turbo? Sabes es que nos paseamos entonces todos juntos O el olor no que de la casa y nadie de Little sky I'm come down now. escribo qué tal te va con el tí ese espero sea divertido yo la verdad como siempre sigo currando en lo mismo la música no me cansa pero me encuentro a ti acus aquella noche en acaba de santas tots junts oi no queda cas ni nadi els esperant els te nos cai van caudar Si te molama que contestas espero que ni spalabas Pues ordenan tu conciencia Pues nada, chica, lo dizo Hasta pronto si no suemos Yo sigo con mis canciones Ve tú sigue ve con tu sueño ¿Te acuerdas aquella noche en la cabaña del turbol? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Música en directe. Concerts. Per començar el programa... Sí, s'ha escoltat la primera part. Bé, torno a dir-ho. Per començar el programa ràpid com un llamb, el llistat de concerts a càrrec d'en Raül Aguila. Um, Raül, Raül, no el veiem. Raül, a veure, potser a l'altre costat del fil telefònic. Raül. Molt bona tarda a tothom. Ei, avui no et tenim aquí uh, físicament, però sí, espiritualment, anem a dir així. Um, doncs tu diràs, benvingut al llistat de concerts. Um, avui ho fas via telefònica, a veure com surts, sí? Tu, tu diràs? Sí, molt sí, tarda, molt tarda a tothom. Mira, sí. com vam parlar la setmana passada, avui tenim Stevie Wonder al casino de parlada, es... ja sabeu, 70 oracos, amb espectacle i un fantàstic menú que vam comentar. Sí, Per estip... una nit bastant xula. A veure, un moment, cal especificar, no? Stevie Wonder en persona, no, no? No, tribut, tribut. Ah, Tribut, Tribut, eh? No havíem escoltat de Tribut i estàvem... No, sí, un cert Tribut a Stevie Wonder, i tant. Si pogués venir de Stevie Wonder seria la canya, però va ser que no. Bueno, molt bé, vinga, doncs... A la Cabra de Vic, els gatillazos. També vam parlar la setmana passada, però bueno, és una mica de recordatori, no? Ja sabeu, el cantant de Sant Dixi de la Polla Rècord, doncs, amb el seu nou projecte, gatillazos. Molt bé, eh, anem apuntant aquí, sí? Aquest diumenge. Sí, diumenge. A les de 12 a 2 de la tarda, Vermut, eh, amb Oriol Barri. A, a, a on, perdó? Això serà a la sessió Vermut de la CATE. Sí, sí, sí. Ah, val. Okay? I... Amb Oriol Barri. Ja saps, Oriol Barri és un cantautor de Manresa que té dos discos. Oriol Barri. I, i ara presenta un altre que es diu Quan tot canvia. Oriol Barri. S'escriu Barri, sí. o com un barri, no? Sí. Barry, sí, a sí, veure sí, si sí. és capaç, el nostre control tècnic en l'Ivan, a veure, de trobar-ho. A veure, té alguna cosa, a veure. Me hi he gaudit tant d'un moment com aquesta nit tant. tu. Bueno, com a sessió de vermut, pot sí, molt tu, no? A partir de les 12 per prendre una Coca-Cola o un sí, vermut directament, no? Bé, doncs allà a la CATE, aprenen eh, el sol, perquè aquest cap de setmana pujaran les temperatures. Un grau més, 26-27 podem arribar a l'Alt Empordà, que ja està bé després d'aquests divendres sí, d'hivern que hem tingut de tramuntana i, i de pluja. Molt bé, sí, sí. continuem amb els concerts. Demà, al Casino de Figueres a les 10.30 de la nit. Sí. Aquesta la coneixes. O les coneixes. De Lolitas. Sí. Vísteres. De Lolita, sí, la, la Sílvia, vale. la Mireia... per la Mireia... Castilla de Sigueres. Sí, i la, i la Laura. Un uh -huh. fer un viatge pel temps que, eh, amb un recull dels clàssics del swing, del jazz... Uh -huh. Bé, bueno, una experiència que pot ser molt divertida. Molt bé, doncs... Ara passem al Festival Estrenes de, de Girona, d'acord? Uh -huh. vale? Sí, sí, sí, sí. Avui a la plaça Catalunya, a les 8, concert de 8 de Pupilas. Pupilas és un grup reivindicatiu format per dues cantants, Natàlia, Mireia i un DJ que es diu Joan. Uh, un grup que camina entre el Sound System, el Hip Hop, el dancehall i que poden recordar uh, els venerats So. Molt bé, doncs uh, perfecte. Quimi Portet, ara estem amb, amb avui, eh? Sí, Quimi sí, sí, Portet sí. a les 21 hores a l'auditori. Aquí, aquí sí que són entrades a 20 euros. Eh, no, home, eh, de solvència contrastada. En... I tant. Sí, sí, sí. El a les que... 21.15... Ah, ah, sí. Digues, digues. No, no, no, no. aquí m'ho portem, per si ha algun despistat, el que va ser el 50% de l'último de la fila. De l'último de la fila. De los burros, de los, burros los rápidos, en Manolo García. Molt bé. A mateix. A les 21.15, Baltonic. Baltonic és un... Uh -huh. un rapero de moda, o sigui que no cal... A la plaça Catalunya, amb entrada gratuita. Molt bé. Mhm. Uh -huh. A les 10 de la nit també a la Plaça Catalunya, o sigui, tot seguit. Sí. I també, amb entrada lliure, Fundación Toni Manero. Ah, veus? Molt divertit, el funky a tope. Mm -hmm. I el temps s'acompanya, eh, que és el més important. Tant, que si la gent patia després de totes aquestes darreres setmanes... I tant. Ajà. Ah a les 10 de la nit, a l'Auditori de la Mercè, Carmen 113. Ahà. Amb la presentació del seu últim disc, Discutir desnudos. Això, aquests són de Girona, eh, directament? El Carme Cinto és un grup de Girona eh, que publicarà la primavera vinent el seu quart disc. Molt bé. Discutir desnudos. Molt bé. I? Vale, aquí sí que entrabes de 10 a 12 euros, vale? Molt bé, perfecte. I ja, si anem acabant, seria...? Vinga. Bueno, tinc uns quants més, a les 12 del Plaça Catalunya, un sí, grup sí, que si us troba roba estesa, que presenten el seu segon disc, Desglas. Uh -huh. uh, demà, a la plaça Catalunya, a les 6 de la tarda, projecte MUT, Entrada Lliure. Si vols, t'estic així, perquè si voleu més informació, podem anar a la pàgina de... De l'Estrenes. Estrenes.cat estrenes. o tal. Sí, sí. Molt bé, doncs sí, vinga, anem vinga, així en mira, plan... Mira, també, demà a la plaça Catalunya, a les 8, la iaia amb entrada lliure. La iaia ja sabem qui són, o sigui que és molt sí, fàcil. Sí. A les 12, a la mateixa platja de Catalunya, i Artudis amb entrada lliure. Molt divertit serà. Molt bé. Bé. O sigui, un, pilot sí, mes, directe, el... un pilot de música en ah, directe aquest cap de setmana i un pilot de música en directe a Girona. Bé, i, sí, bueno, sí. i molt, bon, molt bon panorama. Està molt bé, eh? La veritat és que sí. Mol bé. Uh -huh. El tema d'aquesta setmana... Sí. És de Carmen 113. Molt bé. Ah, vols dir la cançó que escoltarem ara, no? Tot seguit? Sí. la cançó que escoltarem es diu Discutir desnudos. Molt bé. Doncs anem a escoltar d'un bon grup on, de que podien definir de, amb quina classe de música o com ho definiré. diria que, que és pop-rock, no? O... Sí, pop-rock, indie, potser en sí, un moment determinat. Sí, sí. Molt bé, doncs gràcies, uh, Raül, per aquest recull bastant llarguet de concerts per aquest sí, cap de setmana. Sí, sí. Es nota que ha arribat la primavera i els concerts. Oh, sí. I la setmana que ve, abans de la Fira i Festa de la Santa Creu, que a principis de maig tenim aquí Figueres, i a la resta de la comarca per extensió, doncs eh, t'encomanem per tal que et preparis tot el que té a veure amb els concerts, eh? cronològicament, dia a dia Vinga, sí, de les busquen... di diferents dins a l'Embarracat, i no sé si també alguns concerts al Teatre Jardí i algun altre lloc de Figueres. Molt bé. Raül, moltíssimes gràcies, ens que quedem jo. amb aquesta cançó de Carmen 113 Discutir desnudos des de Girona. Gràcies! Adéu, adéu, adéu!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 Edi Bikes i Owlet Vilasacre a la carretera de Roses a la Rotonda de Vilasacre amb pàrquing gratuït i més de 1.000 metres quadrats d'instal·lacions.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 Perquè vendre és un repte. Forma't i atrevesti'. El divendres és el millor dia de la setmana. Per fi lliures. Ràdio Vilafant. Ràdio Com dèiem a l'inici del programa, aquest divendres 20 d'abril, a banda de les nostres seccions habituals, parlarem amb la Cristina Balzera, responsable de comunicació del Centre de Recuperació de Primats de la Fundació Mona. De fet, va ser ara fa uns dies que el nostre company Ismael Santos es va desplaçar fins a les instal·lacions de la nomenada Fundació Mona per realitzar aquesta entrevista, i hem d'afegir que la Fundació Mona, el passat dia 18, va rebre el Premi Ànima, un guardó per a distingir aquelles persones, organitzacions o institucions que contribueixen a la protecció i defensa dels drets dels animals i que atorga la Comissió de Protecció dels Drets dels Animals de l'il·lustre Col·legi d'Advocats de Girona. Així doncs, enhorabona! Música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 i va ser en, com una resposta a la demanda que hi havia per poder reubicar aquests animals. La fundadora i directora de mones, Alga Feliu, i ella doncs, es va trobar amb la, amb la situació de que, de que hi havia molts ximpanzés per rescatar i també altres tres no? però principalment ximpanzés. ella es'arava es, perquè era la representant i era la representant de l'International Primate Protection League, la Lliga Internacional de Protecció de Primats hores era a qui avisaven i eh, al final doncs, bueno, es va veure que hi havia una demanda per, per poder rescatar aquests animals. I, idea, i abans, al principi, el que feia era ajudar a reubicar-los, sobretot a Anglaterra, mm -hmm. que hi un centre des de fa un, molts anys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 o obesos perquè menjaven menjar que no havien de menjar, val? Després el problema més greu és el... són problemes del cor. s'ha vist que la majoria de chimpanzés que provenen del mund de espectacle o de bueno, de, del comenen els nostres, bé, doncs s'ha visq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 De, de la selva, va estar amb un zoo i dels dos va van vendre amb un, amb, amb un circ. I, i l'ex propietari, -propietari d'Antoni deia que no, que un altre li va saltar sobre. Bueno, són mil coses que, que en mai sabrem, no? Però efectivament té problemes doncs, de, de columna, està una miqueta malament, també. Temes de dents, molts tenen problemes de dents, i, però... la, I la PEI també, no havia vist que també la PEI tampoc com no, no, no prenen el sol perquè estaven normalment tancats no, no, no la tenien sí. bé també o, o, o hauria vist aquí, alguna foto Sí, quan arriben aquí a tots els hem de posar crema pel sol, perquè no es cremin Ostres sí, És còmic però a alhora és trist perquè clar, són animals de l'Àfrica haurien d'estar morenos no? però clar, quan, quan porten tants anys eh, tancats dintre d'un camió que els hi toqui el sol doncs, quan ens arriben sempre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 anem agafant i, i, i ja vas fent, no? No, no, ho, hem, ho estem planificant des de principi perquè sigui un projecte que duri molt de temps perquè segurament aquests ximpanzés quedaran després que nosaltres ja no hi siguin, vull dir... Sí, sí, sí, clar. perquè si agafas ara, jo que sé, un, un ximpanzé amb un any o dos anys i viu 60, te 58 anys per clar, davant. Clar, clar, clar. És... és, és deu, déu nhi la feina que teniu de preparar perquè és preparar per a futur.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 Teniu, teniu la pàgina web. Tenim la pàgina web fundaciomona.org, tenim estem a les xarxes socials uh -huh. com Fundació Mona, al Facebook, al Twitter, a Instagram. Estava sembla també? Sí. I i rei i tothom que vulgui pot venir a venir visit... bueno, pot venir fer una visita, però I... sí s'ha de reservar. Vale. Només està obert per visites guiades. I quet altra mà pregunta més? I si algú vol vol ajudar? Doncs també hi ha les opcions a la pàgina web.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 Atenció, anunci laboral. Empresa de pintura decorativa de Figueres necessita oficial pintor amb experiència. Amb carnet a conduir, que tingui de 30 a 45 anys. Bona retribució. Interessats, surgueu al telèfon 605-906-300. Repetim, 605-906-300. Diumenge 29 d'abril, veniu a la cinquena mostra del vi D.O. Empordà de Roses. 12 cellers de la comarca presenten els seus vins a la plaça Catalunya. Veniu amb la família. Els més petits s'ho passaran d'allò més bé a la gimcana infantil Viquits. Apunteu! Diumenge 29 d'abril, de 5 a 9, cinquena mostra del vi i gimcana Viquits a Roses. Si sí, necessites experts en tancaments d'alumini, treballs amb ferro inoxidable, mosquiteres, tanques, portals, reixes, vidres, miralls o reparacions de panys, de persianes... Et recomanem a l'Uaulet. Per a més informació i pressupost sense compromís, a l'Uaulet, 650-2079-17, a l'uaulet.emporda.gmail.com. Per fi lliures! Arriba't el cap de setmana. Per fi lliures. Anem a la gran ciutat. Barcelona. Oci i cultura. Quan passa un minut i mig de tres quarts de vuit, eh? això ho diem molt bé, el tema del... de l'hora en català, doncs arriba el moment de posar-nos al dia d'algunes activitats que tindran lloc a Barcelona, la gran ciutat, a la capital catalana, aquest cap de setmana. I com sempre, doncs, en fa cinc cèntims del tema, la nostra companya, destacada a la ciutat comtal l'en Carni Martí. Molt bona tarda. Molt bona tarda, Rafael. N no ens, ens hem oblidat de tu, el que passa que avui anem una miqueta tard. Um, <ríe> doncs vinga, tres suggeriments sí. per aquest cap de setmana, sí? Seran tres? A veure, bueno, avien més, però aniré corrent. Bueno, ver, eh, la, amb el que... teu temps, tranquil·la, sí. <ríe> a ver, a part que farà bon temps, sí. hay que aprofitar... Aquest cap de setmana, així que eh, tenim la primavera, en la festa de la primavera a l'Hospitalet i està ple d'activitats de tot tipus. Jo eh, havia, havia previst... Eh, tenim una ruta gastronòmica al Mercat Municipal Centre mm -hmm. des de les 8 de, del vespre fins a mitjanit, dos euros i mig per estar per allí provant, a 42 establiments. Uh -huh. També hi ha, hi ha una fira de la cervesa a la Rambla de la Marina, una degustació. Una altra si fira vols. de la cervesa? Ostres, sí, sí, a l'hospitalet agrada a la cervesa, eh? I sempre pensé en, en menjar i beure. Uh -huh. uh, I després, per als nens, demà dissabte, tenim un concert al Parc de la Remunta uh -huh. per, a, per, bueno, sí? de, per a nens. Val? Molt bé. També tenim al Parc de Bellvitge, també activitats per, per, a, per a la família, uh -huh. trobaran un munt d'activitats sorprendents, espectaculars, propostes de tot tipus, o si sigui, ja tenim dos també per anar a la família. Uh -huh. I després tenim per la nit, eh, qui vulgui o li agradi els monòlegs d'humor, sí. tindrem també al, a les 11 de la nit en diferents locals de, de l'Hospitalet que recomano entrar a la web i, i posar monòlegs en les festes de la primavera i mm -hmm. podeu trobar bueno, en el bar del museu, en el depósito legal, en el viejo piano en diferents llocs eh, pues, diferents... Eh, monòlegs. ...tipos eh, d'humor. Eh? Perfecte. Recordar que tenim al centre de la Farga també aquest cap de setmana al dissabte de demà Miquel Erenxo i Jarabe de Palo. Anda. Perquè no ho sàpiga que, que, que estigui atents d'anar-hi, si vol. Uh -huh. I, I ja recordar ràpidament que el diumenge, com no, tindrem, ten, tindrem la cursa de bombers que ja fa 20 anys que es celebra i, i que serà de 10 quilòmetres cada any a les 9 del matí. Eh, està previst... 14.000 corredores y entre, entre los cuales 5.100 sendones que, que, que está a probar. Uh -huh. y, y bueno, una cosa curiosa, dos bombes de, de, de Barcelona y, eh, y AENA, um, bombes de Francia, Bélgica, Italia uh -huh. y Andorra, anirán a Tavias en, en lo que es el uniforme reglamentario que es muy curioso cuando cuando vais eh, ahí que eran 24 kilos damunt, eh? O sigui, sea, uh -huh. és important. I amb la caloreta que farà... Sí, que tindrem bon temps, eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Segurament, o sigui que veniu a la ciutat. Tot això, a hospitalet? Sí. Carai, amb l'hospi, eh? I, a més a més, has eh, al carrer, activitats esportives, un va uh -huh. demà de sis de a 8, a la plaça de Lluís Companys i Jobert. Mm, hi ha moltíssim, moltíssimes coses i Molt doncs, no hi ha excusa per quedar-se a casa Molt aquest bé. cap de setmana no hi ha excusa perfecte, doncs no només és Barcelona ciutat, o sigui el centre-centre sinó que l'Hospitalet no? una ciutat prou important jo diria que la segona d'habitants després de Barcelona ciutat, de tot Catalunya doncs important per tenir en compte per aquest cap de setmana, no? algun apunt sí. més? Alguna punt sí, el dilluns Sant Jordi, uh -huh. a la fàbrica de l'antiga la, fàbrica Estrella Dan, ja sí. han preparat un mon, o sea, moltíssims concerts uh -huh. i també hi haurà llibres, eh, activitats, i eh, entrada lliure. Sí, que hem d'aprofitar. Que Molt bé. Eh, arreu, eh, dilluns, Sant Jordi i Ràdio Vilafant, que serà en directe tot el dia a la Rambla de Figueres. Fantàstic. Amb un pilot d'activitats radiofòniques, clar. Eh, I la cançó que vols escoltar, que seria la, el teu suggeriment per aquest eh, programa? Aquest, aquest cas, programa, sí, sí. és duet Sí, sí. un duet que canta en anglès són sí. espanyols Una, sí. ella és madrileña i eh, català uh -huh. se van conèixer a Londres se diu Reiko i sí, sí. la cançó és Pinning over, over You Molt bé, doncs amb el Reiko doncs que t'acomidem i fins la propera setmana en 7 set sí, dies tornem a trobar-nos que tu passis molt bé a l'Hospitalet el dia de Sant Jordi i tota Segur. la setmana <laughs> Vinga, a disfrutar de la primavera, que la Igual tenim ben, ben viva. Adeu, síeu, no. gràcies a Carme.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 per fi lliures els divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Vilafant. Ràpid, això sí, com un llamp, com, com no podria ser d'una altra manera, el nostre company Diego Martín arriba amb el temps de lleure, esports, muntanya, aire llure, etc etc. Bona tarda. Bona tarda, Rafael. Estàs aquí des del principi del programa i ara et toca només quan queden 5 minuts. Res, Perdona'm. Aniré molt ràpid. Avui anem com uh, Proposta per aquest cap de setmana, o propers dies? Proposta La proposta d'avui seria una excursió molt a prop d'aquí, a Ordis molt bé. Hi ha una ruta circular o sigui, espectacular. Però, però molt a prop, 10 eh? minuts de Figueres, 5 minuts de Vilafant, Correpa. a la plana de l'Empordà... No, no arriba a 5 quilòmetres i és una zona molt desconeguda per molta gent. Jo quan he anat amb gent que no ha anat mai a flipat perquè és un lloc. És, és, entres en un bosc allà al costat de l'Alguema... Uh, un bosc de plataneres és brutal A on? O sigui, a, on a veure a Sí, on... sortiríem d'ordis Aparquem allà on hi ha els coles, Hi ha un pàrquing, hi ha una pista sí. Allà sortiríem direcció a la carretera Com si volessin anar a Borrassà Anem per la dreta sí. I abans d'arribar a la carretera Seguim una senyal d'itinerània uh -huh. de groc I nem cap a l'esquerra ja per una pista de terra cap a, cap, a Ai, ca, cap a la dreta, perdona. No, és que m'has fet... Uh, sí, sí, no és sí, televisió, sí. has fet un gest cap a la dreta i m'has dit cap a l'esquerra. Sí, a vegades, dic... sí. Um, i, i allà... I anem... què marca? Marca, vull dir. marca? O sigui, està marcat en groc uh -huh. d'Itinerània. Anem seguint allò, passarem una granja de ports, que queda a l'esquerra, aquesta sí, i passar la granja agafem ja un curiolet i ens porta cap a una pista uh -huh. i arribem al riu. I allà al riu hem de deixar Itinerània i anar a la dreta, que es veu com una porta allò de ficar portes al campus allà hi ha una porta, però sí. està oberta, no hi ha cap problema i allà hi entraríem un curriol i fem un curriolet molt maco per dintre vos però no, no està marcat aquesta ruta de cap, de, amb no, cap està, no, no marques de cap de' no, no. hauran de pensar, no? hauran de pensar Sí, sí. Simplement, o buscar tracks de Wikiloc i... Contrastats. Està a tocar el riu Algama. Algama, correcte. Que va parar al riu Manol que a la vegada va parar a la Muga. Uh -huh. I és molt maco, és molt recomanable, es pot fer familiar, ja dir, no arriba a 5 quilòmetres... S'ha de, de travessar el riu, no. perquè l'Algama hi ha moments bueno, determinats s'ha de travessar no aigua, però aquesta setmana ha de portar aigua. S'ha de travessar un cop que ens podem mullar els peus o no o ens podem descalçar, ara ja no fa tant de fred i molt bé. i és molt molt recomanable molt bé. i res doncs, pues... ho intentarem fer els propers dies i ràpidament, ara sí, acabem amb la teva cançó però abans, això sí, donaré les gràcies doncs, a l'Ismael Santos que avui ha portat a terme l'entrevista amb la Cristina Balcera de la Fundació Mona del Centre de Recuperació de Primats a l'Ivan Llerpes, control tècnic a uh, la Martí amb l'Agenda cultural de Barcelona, en Raül Aguilar amb la llistat de concerts i a tu, en Diego, que avui donsem comiades el programa i amb la cançó que escoltarem serà la el Bombo Botraco i el títol ara no me recordo, és sí, eh, la... Sí. Llegarà la primera. Llegarà la primera. Don ha arribat la primera. Que li ha li però ha arribat. Ja la Gràcies, que tu passis molt bé aquest cap merci. de setmana, propers dies ens tornem a retrobar en 7 dies al perfil. Llores, deu xiao. Deu. De ells faltoi de